rahimani wa rahimukumullah Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-176 dari kitab 'Umdatul Ahkam Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda: fa "Sahur, fana fi al-Sahur barakah." Kita telah mengetahui bahwasannya prosesi makan sahur merupakan salah satu amalan yang mulia dalam rangkaian amalan-amalan saum dan ia mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mempelajari hadis yang berikutnya. Al hadisus 770 ba'da al 100. Ah, hadis yang ke-177. Yaitu an Anas bin Malikin. عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت للزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية Al-Halifu Sabi' wassebu'un al mi'ah Hadith yang ke-177 Dari kitab Amdatil Ahkam An Anas ibn Malik Dari sahabat Anas bin Malik Radhiallahu anhu Kita telah tahu biografi beliau Radhiallahu anhu secara singkat dalam pertemuan yang lalu 'an Zaid ibn Thabit radhiyallahu 'anhuma Dari sahabat Zaid bin Thabit semoga Allah meridainya Sahabat bin Zaid Sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu 'anhu adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar dan beliau radiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang mulia, sahabat yang alim di antara sahabat-sahabat dari kalangan ansar. Sahabat Zaid bin Thabit radiyallahu anhu mengatakan Tasahharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Tasahharna kami telah melakukan prosesi makan sahur. Maaf Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW, then qama ila salat. Kemudian Rasulullah SAW qama ila salat, beranjak menuju salat. Yaitu salat subuh. Kala Anas, Sahabat Anas berkata, Kul tu Zaidin, aku katakan kepada Zaid, iaitu yani Zaid bin Thabit, Kam kanah bina Al Azan wal Berapakah jeda atau waktu antara Azan dan proses makan sahur? Kala Sahabat Zaid bin Thabit mengatakan qadru khamsina ayah kurang lebih jaraknya 50 ayat dari Al-Qur'an. Akhwani fid-din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang ke-177 ini tentunya masih terkait dengan pembahasan hadis sebelumnya yaitu masih dalam pembahasan sahur kalau di dalam hadis sebelumnya terdapat perintah untuk melakukan untuk melakukan sahur dan di dalam sahur tersebut terdapat barakah Maka di dalam hadis yang sedang kita pelajari ini terdapat suatu bimbingan, terdapat suatu keterangan tentang kapan prosesi makan sahur itu dilakukan. Di dalam hadis yang mulia ini, sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengisahkan tentang Suatu kejadian yang pernah beliau alami bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan permasalahan sahur ini. Bahawasannya beliau Anhu pernah melakukan makan sahur bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya menunjukkan bahawasannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dekat dengan para sahabatnya. Demikian halnya dengan para sahabat. Beliau pun sangat dekat dengan Rasul SAW. Sehingga seringkali Rasul SAW melakukan makan bersama dengan para sahabatnya. Termasuk Makan sahur yang pernah dialami oleh sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah Sahabat Zaid bin Thabit yang pernah mengalami makan sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kejadian tersebut kepada Sahabat Anas bin Malik, dimana Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bila dibandingkan dengan Sahabat Zaid bin Thabit dari sisi usia, maka Sahabat Anas bin Malik relatif jauh lebih muda, dan Sahabat Anas bin Malik tergolong Sahabat muda Di antara Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Sahabat Zaid bin Thabit Memberikan, menyampaikan ilmu atau keterangan Yang pernah dialaminya bersama Rasulullah SAW Di sisi lain sahabat Anas bin Malik Menimba ilmu dari sahabat Zaid bin Thabit Tentang apa yang pernah dialami bersama Rasulullah SAW Maka ketika sahabat Zaid bin Thabit Menceritakan tentang Prosesi makan sahur yang pernah beliau lakukan bersama Rasul, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya untuk lebih jelasnya tentang kapan kira-kira makan sahur itu dilakukan. Sebagaimana disebutkan di sini, kullul Zaidin aku berkata kepada Zaid, yaitu Zaid bin Thabit. Kamka nabain al adzan niwas suhur. Kapan atau berapa jeda waktu antara adzan dengan sahur? Lalu sahabat Zaid bin Thabit menjelaskan, kadru 50 ayat. Kurang lebih jaraknya sekitar bacaan Al Quran yang sejumlah 50 ayat. Kira-kira 50 ayat ini berapa waktu lamanya Disebutkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa qala in Bilalan yu'adhdinu bilailin faqulu washrabu hatta yu'adhdina ibnu ummi maktum dari sahabat Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda Inna bilalan sesungguhnya sahabat Bilal sahabat Bilal bin Rabah yuadhdinu bilailin beliau adalah yang mengumandangkan azan di waktu malam yakni azan pertama menjelang subuh azan pertama karena subuh waktu subuh sesuai dengan pendapat yang kuat dan itu yang dilakukan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam proses azannya itu dua kali azan yang pertama dan azan yang kedua azan yang pertama yaitu di masa Rasul digumandangkan oleh sahabat Bilal dan waktunya masih terhitung malam. Faqulu washrabu. Maka makanlah dan minumlah. Ketika sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan yang pertama tersebut. Artinya, azan yang pertama itulah waktu untuk makan sahur. Sampai kapan? Hatta yu'adhdina Ibnu Ummi Mattum. Hingga Sahabat Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan yang kedua, yaitu ketika terbitnya fajar shadik, pertanda masuknya waktu subuh. Dari hadis yang mulia ini kita mendapatkan satu keterangan bahwasannya waktu sahur sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dilakukan di akhir waktu dari malam di akhir waktu dari malam yaitu setelah muadzin mengumandangkan azan yang pertama mengumandangkan azan yang pertama sampai kapan batas akhirnya sampai muadzin mengumandangkan azan yang kedua yakni pertanda masuknya waktu subuh. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan di dalam Tamamul Minnah halaman 146 tentang jarak antara azan pertama dengan azan yang kedua. Beliau menjelaskan bahwasanya azan pertama tersebut yang yang akan sebelum masuk waktu binahu seperempat jam تقريبا azan yang pertama itu dikumandangkan kurang lebih seperempat jam sebelum masuknya waktu subuh azan yang pertama itu kurang lebih ...jaraknya dengan adhan yang kedua, dengan waktu subuh, seperempat jam lamanya, yaitu 15 menit. Dari sini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil suatu faedah atau suatu kesimpulan penting, bahwasanya prosesi makan sahur itu yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dilakukan di akhir malam. Kapan kurang lebih waktu sahur itu dilakukan? Kurang lebihnya adalah seperempat jam sebelum masuk waktu subuh. Yang ketiga itu kebiasaan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam Adhan pertama digumandangkan. Hingga kapan batas akhir dari makan sahur tersebut. Hingga terbitnya fajar sadiq. Yaitu dengan digumandangkannya adhan kedua atau adhan solat subuh. Maka dari itu. As-Syaikh Al-Bassam. Hafizahullah Ta'ala di dalam menyampaikan beberapa faedah dari hadis ini. Beliau menyebutkan faedah yang pertama, Afdoliyyatu ta'khiri sahur ila gubay al-fajr. Keutamaan mengakhirkan makan sahur hingga menjelang waktu fajar. Ia ini dilakukan prosesi sahur tersebut di akhir waktu. Kurang lebih seperempat jam, sejak seperempat jam menjelang waktu subuh. Kemudian faedah yang kedua Al-mubadaratu bisolatis subhi Yaitu bergegas untuk melakukan Solat subuh Kemudian yang ketiga Anna waktal imsak Huwa tulu'ul fajri bahwasanya waktu imsak Waktu tidak diperkenankan lagi Makan, minum Dan yang lainnya Adalah tulu'ul fajri Terbitnya fajar sadiq yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadhu minal khaitil aswadi minal fajr sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 187 makan dan minumlah kalian hatta hingga yatabayyana lakumul khaitul abyadhu minal khaitil aswadi minal fajr hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar Artinya, batas terakhir yang tidak boleh lagi untuk makan dan minum bagi orang yang hendak melakukan saum adalah ketika terbitnya fajar sadiq, ketika masuk waktu subuh. Dengan masuknya waktu subuh, maka tidak boleh lagi bagi seseorang yang berkehendak melakukan saum untuk makan, minum dan yang lainnya. Kemudian beliau wakt, wakt, berkata wa bi hadha na'lamu anna ma yaj'aluhu an-nas min waqtayni waqt waqt min waqtayni waqtan lil-imsaki wa waqtan li-tuluu'il fajri bid'atun ma anzalallahu biha min sulthan wa inna ma hiya waswasatun an al-imsaka yakunu ala awwal tulu'il fajr. Dengan demikian kita mengetahui bahawasanya apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia menjadikan dua waktu. waktu, waktu yang pertama adalah waktu imsak, kemudian waktu yang kedua adalah waktu terbitnya fajar. Ini adalah suatu bid'ah ah yang tidak pernah ada dasarnya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah ada ketentuannya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini sungguh merupakan waswas was dari syaitan Yang ia Jadikan Sebagai talbis Sebagai kerancuan berfikir Bagi umat manusia Di dalam mengamalkan agama mereka Karena bila dilihat sunnah rasul salallahu alaihi wasalam Bahawa waktu imsak itu hanya satu Yaitu ketika terbitnya e, fajar sadiq ketika masuk waktu subuh Dengan demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Jelaslah bagi kita semua dari hadis yang mulia ini bahwa yang pertama disunahkan bagi kita untuk mengakhirkan prosesi makan sahur Kurang lebih seperempat jam sebelum masuk waktu fajar Kemudian yang kedua, bahwasanya masih diperbolehkan bagi kita yang hendak melakukan shawm untuk melakukan aktivitas makan dan minum hingga benar-benar masuk waktu fajar. Kemudian yang ketiga, walaupun di sekitar lingkungan kita telah disebutkan al-imsak, al-imsak, al-imsak, hana waktu al-imsak, maka Hakikatnya yang demikian ini masih diperbolehkan untuk melakukan proses makan ataupun minum hingga benar-benar datang waktu subuh sebagaimana yang telah kita ketahui dari ayat surat Al-Baqarah ayat 187 tersebut dan juga hadis uh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumā yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan Muslim yang telah kita bacakan tadi. Yang uh, makan dan minum itu tetap terus boleh dilakukan hingga sahabat Ibnu Ummi Maktub mengumandangkan adhan kedua atau adhan subuh. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wa, ala wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.